ووم نشرم جميع ثم ماقول الذي عاشكم كان ما مشررككم فزيلنا بينم قال شركما كنت م طبهم فكفابناشهيد بيننا ووبكم يكون عن البكم نغافرين هناك تتابكنس ما ف ترض الله مادعهم الح ضل سورۃ یونس مکی سورت دے ترتیب پہ کے لسم پز سورۃ توبہ نہ نازل لے او نزول کے یو پزو اس پز, پز سورۃ بنی اسرائیل نہ دے ددی د مکہ سلام مناسبت ار کلا چ سورۃ توبہ کے مسئلہ د جہاد ذکر کرا چ جہاد او کے قتال او سرا نصورت یونس کې هغه خلک ذکر کړي چې دا هغه سره jihad کوي خلک ذکر کوي چې هغه سره jihad کوي چې هغه د مسلې د توحید نه منکر دي او مقابل کې ولاړ دي یا سورته توبه کې jihad او په تد ا نو صورت یونس کې jihad په جبا په جبا د مسلې بیان وکا یا ستو به په اخر کې مسئله توحید ذکر کړې لا اله الا هو نو یونس کې د دې مسئله وضاحت کړي لا اله الا هو یا مخې سورتونو کې دو سورتونو کې انفال او توبه کې مضمون د جهاد او مضمون د اغفارکو غو مساله د توحید تفصیل سره وضاحت نو شوه نه دې سورۃ یونس کې هغه مساله ذکر کړي په دلایل عقلیه او شجاعات کې نو دې مساله د پاره وګورې کې لا اله الا هو ذالکوم الله ربکوم مساله د توحید یا توبه مخې سورۃ نو کې مخې سورۃ توبه کې صفات دل کرتا بیان کلا صفتون بیان شو یو فرقوه چه داری صفت نو بیان شوه دل کتابو پلیتی و صفتون بیان شو غلط ده منافقینو پلیتی و صفتون بیان شو غلط دمومنانو سی صفتون بیان شو خو مشرقین یو دلوه چه داری صفتون نو بیان کری سورت یونس کې داغه اغه صفت بیانې چې داغه دورا انکار فرقدہ چې داغه دا صفت دی چې یعبذون من دون الله ما لا یذره ولا ینغه دا دورا بې مان دي چې دا چا عبادت کوي چې نه فایده شي او نه ضرر له کولې شو نه نو داغه مشرکین صفات دی سورت کې بیانې چې متصل ورو نورم کلو جو عادی د دې صورت ماکه صورت سره او امتیازات د صورت صورت ممتازه 파غا مشهور شوبید مشرکین وباندې ها اولای شفا عنا انذ الله دا رنگه صورت ممتازه 파غا خيري وینا شي جنتيان به جنت کې او کلا جنت ختمی گی یعنی مجلس ده جنتیانو ختمی گی نو سب ہوئی و آخرو دعوانان الحمدللہ یا سرط ممتاز وجود آده با اغا کلمی ده فیرون باننے چا اغا پو وقت ده مرک ویری و بیمانا آمنتو لا الہ الا اللذی آمنت بیهی بنو اسرائیل و ان المسلمین دا وینا په بل ځای کې د فرعون نشته دا رنگی صورت ممتاز ده پاوینا د کفارو چې کافر وویلو ائید بی قران غیر اعز او بدلو تش قران او قران په سبلساته او خایا کنه بیا قران وایا خدا مضمون پرې دا او دا وای وبس سار شو ما خامشي او رګایو قران دې بل څه کتاب شته کړی اوازه قران دې دا خوې او دا صفته چاو دا کافرو ماویل ویل د مشرکینو دا د غلط دلیل دی یوې صفته توبه کې نو بیان کړی د مشرکینو کفارو نو دې صورت کې دا یې صفته نه بېمانه خی چکهلې وای بل بیان کا کله وای بل خبرو کا کله شفارس کې دا زمونږ شفارس کې کله یو خبره او کله بل خبر کوي دارانګي صورت ممتاز او جوړه ده پاغا واقعیا ته باندې دو په تخویف یو پاینابد په تعریف دوی باندې دارانګي صورت ممتاز ده پا حلاکت د مال د فرعون باندې رب انثمص علی اوالم وشددوا علی قلوبهم حتى يروا العذاب الیما نورم اشتا امتیازات دو صورت صورت یونس دوی سیره تقسیم دو صورت اول ایسا کی او یا یا تو ندی او دویم ایسا یعو یعنا ترخیر پوره اول ایسا کی بیان دو مقاسدو اربعو عالیو ده مقاصد من اصول کی بیان کیلو توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بل اخرہ او جواب د مشهور او شدید مشرکین او اوبې مېسا پائے کتره واقعیات بیانې دو واقعې په تغوی په ير اورکې د موسی علی او د نوح علی سلام واقع په ذکر کړي او درمه واقعیا با په انابت باندې چای کې شوق او منو دیندارې طرف تا ته الله بچګری او پای واقعاتو شاد ذکر کړي حضرت یونس علیه السلام الا قوم یونس داوا او مقصد د صورت او خلاصه هدا اشوا داوا د سورته مقصد د سورته بیان د مقاصد او ارباو عالی او مشهور او شوبد مشرکینو او دایي جوابونه او درې واقعات دو په تغویف یو په انابت باندې دا صورت د نبوت په پنځم کال راغله سنور کاله د پیغمبر د پیغمبري شویو په پنځم کال نبي عليه السلام د پیغمبري روانو چې دا صورت را راایه اوریدل سخت تکلیف او حضرت ته ملګرو ته دا صورت په دې صورت کې دغ مشرقیو جلوی د مشرقیو دری شدي چای شر کوئ او راځې کګی غټ تا نه چې نورشته نه درې غټ شوبات داس د کوئ دکه تا سره د مشرقیو د شررق رد کوئ تا د او سریوي تا سره د مشرقینو شوبات سری وادرې غټ دخرو کې هو نورم ذکر کری نورو صورتنو کمنا غر شباد مشرکی نو دری دی لومبی جل در شرک آغد یونس نو شروع کوي چه دی زمانگا سکی شفارس که دی من خلاسی لومبی شباد مشرک چه شرک شروع که یونو آغد آدھا و دی زمانگا خلاسی خلاسو الوالده دی شفارس که یا پخپلا یا آغی تووی تو دے زمان شفا رسکے دوے مشوبہ سنو تے سبا کے چھتے اخلاسی زکا مالکان دی او مالک اختیار بھی نوچو سکے نوال تاوئی ندے مالکان دی فیدہ و نقصان نسائی دیکھ کتاب انو کی اتلی کلی یا البسائن کلی کلی دی مولی سیبو چھین سرون اولیاؤں و یدنبرون مالکان دی دریم شبا غٹا دا مشرق اغصورت زمور دریم آیات که را وی دی منگ اللہ تا نزده که منگ بی دی نیو نو چه منگ دی تواییو نو دی زمانگا نزده کت اللہ تا که دیوی جا زمانگا فلانه مورد دی نو دی ور تا ہوئی چه دا زمانگ مورد دی زمان مقتدی دی نو الله بیا حدې سوال اسې نه پرې دی او مون الله تنځه کوي یو چې سړی بادشاه سره دی راول د وزیر ان پی اس را تعلق نه جوړي دا څه نزدې کوي د بادشاه وزیر اعظم سره خوده ام ان او د ام پی پ واجب ده نزدې کوي نو دای نه ام پی منې ګانو زیدان جوړه الکه له دا سو شبهه د مشرکینو دی ترې یو شبا چدې مون خلاصې خلاصول واده دي دوی مو شوبه د سره مالکان دي دریم شوبه دیمنګا نزدې کوي الله ته ما نعبدوم الا الیقربونا الاله ذلفا جزا یاد اوله شوبه اتلسه مايات سوره یونس کې ویاعبدونا من دون الله مالا ما لا يزرون ولا ينفون ما, ما لا يزرون ولا ينفون غلط مخایکر ما, ما لا يزرون ولا ينفون اول فیداد ضرر ده چې zarar لری کی خیر ده کړهبان بیا یا لك فیدل لك پاسي خو دا تکلیف زانه لری کی تکلیف لرقولوا والا افید رسولوا والا سوغنی مخلوق ویقولون ها اولای شفاعنا عند الله د زم شفارس کوي الله سره د مخلاصي کړه ا دی اولیاء تو اولیاء زم شفاعت الله سره پېش کوي چداد فلانی murid دی داد فلانی, فلانی مقتدی دی او آغا سوال کرے دے انہوں دیکھ ازم اخلاص کرے او سورت سبا دو اشتماع پارا دو اشتماعات کے سوئے د اولزین اعزامتن من دون الله لا امرکون امس خال زردتن ولا فی السماعی وما لهم فیہما من شرک وما لهم انو من زوئیر اولتو ای مالکان لی اللہ وی لا امرکون برا وقت اختیار نچری شریکان دی موامین دی مالهم من من زےرا ما سے تاون امداد نریکله ولا تنف او شفا شفا د سین شریکي په غیر زمانه دعا او درې مې شوبا سورته زمر کې چدې موږ نزدې کې الله تا مان ابذهم الا ليقربونا ال الله زلفا دا شوبات دی نو دی سورته کې اصل اسل شوبا راغه سره دا جواب کوي او درې واقعیت او بیان د مقاو شورو کوم پهم دا د نوم د الله سره چې میربان عام د میربان خاص ګوره د هرت یو خپلازې دی صورت کې په مقاصدو د لایل پیش کوي. او په یو طرریقه روان دی چې دا د لایل پیش کی پیش کې په مقاو نو په دوی م س کې ورتهوي چې اوسم بمانې ک او نیمانې انتبااب کوم. امی نوح تا اگورا سنگمی تباہ کریو چه خلاف ایک آو نمانی بی مانی کے نو قومی موسیٰ تا اگورا فیرون تباہ مکلو ہونک انابت در کیس رضا اے نبیات او توبہ دے اوخ کلا نو بچ بڑے کم لیکن قومی یونس تا اگورا علی صلاح اللہ قومی یونس دایو شورو کوم پہمداد نمداللہ دا چه میرے بان آمد میرے خاص علف لام ر اول ترغیب ورکه قرآن کریم تا او سورت الحروف مقطعات الندی تلکا آیات الكتاب د آیات الندی کتاب دی حکیم چدو سورت باول کې حکیم لفظ راشی نو اشاره دی ته چې سورت کې زیاد دلائل عقلی دی او چې کله سورت باول کې مبین لفظ راشی نو اشاره دی ته چ صورت کې زیات دليلي نکلی دی او چې کله قران لفظ پاول کړي یاشي او قران المبين نو آیا چې د صورت کې یو خاص واقعا ذکر کیږي او یو مقصد باندې دحضرت حکیم راغب دلائل به د دې د عقیدې یا دا آیا ته نه د کتاب دغه حکمت نورې تدغيب قران تورګه اوس اسباد رسالت ا کانلینا اعده پرده خلکو واجبنا شنا دا چې موږ وحیو کړیو جوړی تر دینا تا سدا اې ودا چې موږ یو سړی ته حکم وکه پدې خلکو لره او چیرې ورکا که سار نو ته چې مان وروړي یتین اندره را قدم صدقن درجه د اشتیاو ده قدم صدقن منزله و درجه آ درجه ذا منزل او د دوی باندي ګور پیغمبر ته عجيبه ويرې قران ته عجيبه وي واجبو انجاهه منذرو قران ته عجيبه جناتو ويرې آ ان سمينا عجبا او قیامت تم عجيبه ویلې صورت قاف د ميات کي وا عجبو انجاهم واجيبو انجا صورت قاف د ميات وګورې تاسو صورت قاف د ميات والقران المجيد بل عجبو انجاهم منذر منهم بلکہ عجیباو کانو کافرو دا چڑائے دیتا یو یرون کے دا جنسنا نویوی کافرانو حاضا شیع نجیم دا دیتا یو شیع عجیبا قرآن تا عجیباوی پیغمبر تا عجیبا قیامت تا عجیبا دا په مقاسد اربعو تا عجیبا ویلی اکانا لین ناس توحید تا مجیبا ویلی لیکن سور تیسواد پینزم آیات کے وَعَبَلْ عَجِبُوا عَنْجَا هُمُنُظُرُ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا اِنَّا هَذَا الَشَيْءُ نَجِيبْ دَا يَوْشَيْرِ جِبَا شَيْء مُتَوِي او عَجِبَي مگنِ سُرَة تِسْوَادَ دِرْوِشْتَ مَبَارَ وَعَجِبُوا عَنْجَا هُمُنُظِرُ مِنْهُمْ وَقَالَ ال صاحرون کذاب حاضر صاحرون کذاب و عجبو زوی همچه خدا در زغلت شو بسنچانو شو یه رفت ماسه چطه در نه نوختی میوی چه گوره غلط مخایا کنا و عجبو چدر لخم بالوم نی و عجبو انجاهم من زروم منوم دا خورکار کی گی رستانو خلق و انجاهم من زروم منوم آم. او عجبه گنی عجبه عجیب ده چداه ده یو یو رونکه ده دینا عجیب ده ها او بیا سوی اجالل الہاتا اجالل الہاتا الہ واحدہ ان ھذا لشینو جابو دا مسل توحید یوشی دی جبا شی مو تووی ها سپک ایک شی ماص شی دے تاسو د ته ویل مسله یادې وي تاسو د سشي جوړ کړی دي څه دي نو په داسټه لیکلو ویلو ها دا یا ان هاذا او تو هی تم شوي او عجيبا ان هاذا لشيون عجاب اوس مويه مالا یوسریم ته بیان کوي څه دی ا د عجيب غن مالا داسک د چې څوک د الله د کتاب پیغاه مخلتهرسیغ ګلې جیبه د مړه موتهقرورانو قالل کاف او راغلی د دا ششي کوي ان قالل کافرونه ان نه هذا له سااهیر مبینم وای کاافان یقی نن دا مصره ته و دا پیغمبر دا یو سااه د کار را دا غ جادو ګر دی اوس د ان ربكم الله <سؤال> الذي <سؤال> بشكر استفاسو او اسباد توحيد او اسباد رسالتو او كان للناس او اسباد توحيد کي مقاصد او رب تاسو الله بادشاہ دي چې پیدا کړی اس نوزم کي پشپګو لمو پشپګو وختونو کي ثم استوا بيالا او ګورا چې برابر دي پتخ باندې عرش پتخ برابر دي څنګه برابر دي ما يليكو بشاني من ته پتنشته ار څنګه موږ ته پته نشته ځان له ثابت کړې یو دبرل امر دي چې څل پړ باندې کې امام, امام ابو حنیفه رحم الله عزاد متشابهات موږ ته پته نشته یو دبرل امر تدبیر کېد کارونو یو دبرل امر تدبیر کېد کارونو ډره نحکتا ډره نحکتا او کتا رپورټه د هغه تدبیرات د هغه چریګې وی غوسان دی قطبان دی عبدالی اغسری هغه تبديل کړي تدبیر کړي د کارونو یو ځبانې پلانې ولې مقرر کړي او پلانې باندې پلانې عبدالی مرا دذبر الامر علال الخلق والامر عارف کوم تیر شو ما شفین شايفین الله من بازه اذنه نفذ شفاعت قاری نشته ایسو شفاعت سکو انکه مگر پس د حکم د الله نه سو شفارس نش کوله ورو دنیا او اخرت کې او کېږي نو کله به کېږي په اجازت د الله نه او اجازه به کوم کېږي قیامت کې لمبه شفارش بچات کېږي لمبه شفارس او اذن بچات کېږي پیغمبر دا انا اول نو پیغمبر راغلی نه دی ا قیامت راغلی نه دی الله حکم کړی نه دی ز شافیو د مشپو پته لګي چې دا په کما خې دراغلی او ته وي کده خدای بخله لا شګم کوي و کده خدای بخلې نو کده خدای بخلې نو زما د داوګو زما ما من شايفین الله مباذنی اوس ګورب نور مسلې پاتري چې مونږه کا څنګه به کې او داسو کا داو دس مسلې ذکر کړی صرف سورته مایده کې اگه په موضوع د توجې حادثو کاغه سلوکا بیا په میدان درېګه نو ټول دغه مسایل او په دلالې دغه مسایل او په دلالې ورو دا هم مسله خلک نه ما من شفین الله من باید نه خو جات کې توره د راغستې مخک صورتونو کې خوشپی او پیژنا ربو پیژنا دلالې سری زالکوم الله ربکم فعبدوه دغه الله ستا سررب دی نو دغې بعد کوي سما د دغ بعدې دغ یواومې اافلا تذکرون تا سوونه چې عتو پ نه قبل و اسبات د سال وکوو اسبات بیان د قآوکو تلک کتاب الكتاب دوه او ان رب کومله اوله ظالو کومله او رب توحید کمب کے پادشو قیامت میں الہی مرج حکم جمعہ اس بعد قیامت مقاصد بیان دغلا خدا تعالی واپس کده 700 ٹولو او مجرمانو مومنان ٹولو واپس کی گئی اول تب فیصلہ کی و تاذ یوم ایہل مجرمون فیصلہ واغ زیری دل تن اخلاص کا وبن کا و تڑا و قید کا و پن سیکو بے اخلاص کرنا نہ نہ دا چ یوزل پچا کا فیصلہ ہو جی او فیصلی دا اللہ ایلیہی مرجع حکم جیمیہ وعدر اللہ درشیہ پیشک دا اللہ پیدا کئی مخلوق نرا بے وہ واپس کئی مخلوق نرا دسر پارا دسر باقیہ قیامت راولی سر پارا مرجع حکم واپس کئی د دی در واپس کئی چې چی بدل اوڑ گیا کسانو تا آمنو چاہی مانو لے پتوہید اوامنی کنی نیک نیک بلک په انصاف د انصاف سلی د انصاف عملې کلی, کلی دی انصاف عمله دی چا هغه د قرآ سونه سره برابر دی الله هو انزل کتابه بالحق میزان نه د حق او د میزان کتاب اوا کسان چې کوفری وکوو د مقاصد اړربوونه سرور مقاصد د ان کارو کو نیمنې دخواه د رسکللی د ګرمو د العاضاب د دنااک په سبب د چې د ان کار دویم دلیل عقلی الله عزاد ته چې ګردوري د نور ځان روخانا ول کومه اسوږمې لرنا والا, والا دا وګوره نو د نشته ته تیاره وریاځه سپوږمې وګوراده شپې نه نسورو تیارې او کومامول سپوږمې نو فرقای چار چاپېره لړای الله عزاد ته چې ګردوري نو ځان روخانا ځیا نور کې فرق سره ځیا او نور کې زیا فرد کامل ته او نور عام دی یا زیا ذاتی رلا ته او نور دا غیره صفت ته لکه بلبو بلب ذاتی صفت ذاتی صفت ریسه خاور دغه خاور شوګو نه جوړ نه او صفت ریسه رنا ورکو ذات د خاورو د شوګو دی او صفت نور دی داغه پیغمبر پاک ذات د خاورو دی انسانيت دی بشر دی او صفت سر دے نور دی غلاور کای مخلوق تا دا نور عارضې لاته وي لکه پلک شکنا ولذي الله ذاته چې ګورزور دې نور یا نورو خانه دی سرادګر مైనా اس پوغ مې رلاور کای بے دګر مైనా سپوږمۍ کړه لاش تا غرمې پکې نشتا او پنوار کړه لاش تا صدا د ګرماینا ګرمای یا ګرځولې دې نو ځان روخانه در زده پره سره خپل خپل کړې اوس سپوږمۍ بین لری د شپې او کدو اندازګری دې له منازل په لاو نا دې هغه زې د کم کم کوم کې سپوږمۍ پریوزي نور دغه پاره چې پوهیږي په شمیر د کړه نوې سابو په دې خلک کې سابونه کوي ولک افلانې میاش کې بدا شهر راکې او په بلانې باندې پیدا کړی الله داسې زونه مگر پرشیا واځه کې دلایل ته پاد اقوم چا پویږي یقینا نندریم د لیکري په انقلاب د شپې او ورځې کې انقلاب د زمانه او پاسه چې پیدا کړی الله اسمون نور مو کوي نغې د پاره قوم چا د الله نه اوس بیا زجر رتنا په مین د دنیا پیشا که آکسان چه امید د دی پیشای زمنگا قیامت نمانی او خوشحال شوی دی پا جن دو دنیا دا دنیا پا جن خوشحال ره او زلیلو گولی بی حال دنیا سرا سار شه و ماخام شه دنیا دا مندی دی زلی پا دنیا ممزبوطا و اتمینان دا اللہ پا دین را والا علا بزکر اللہ تتمین القلوب او آکسان چاگی دایاتون رموندین غافلون ناخبر د ایاتونونه خبر زکه مینه د دنیا د وای نه زکه سوره روم وو مایاك به راشی یا لمونا ظاهرا من الحیات الدنیا وهمن الاخرتی هم غافلون د دنیا په زندګی څنګه خبر دی او د اخرت او علوم او قران نه خبر دی وسم ناخبره الکذسیه صد کوه زفلانه پای څنګه ځان پوهه کای په قران دی ځان پوهه ک دا کسان سان زی داغې دی ور په سبب دا اچې دی کسب کوي ان اللذین به شکاک سان چې مال وروړو او مال یو کنيک ایمان په مقاصد وروړو یا دې رب وو بیمانه ایمان نو توفیق ور کېدل را رب داې په سبب نیماندای په سبب د مننو د مقاصد ور باو تجریش به یې بلان دي دونو داغې ناولې په جنتونو د نعمتونو کې وي خبر دی با فیا پدی جنت کے دائی دا آخر کې چې گی مجلس سبحانک اللہم و تحییتوم سبحانک اللہم پاکی رتال ری اللہ و تحییتوم اور پیش خشد دی بای جنت کې سلام پیوب البا پیوب البا سلام انہیں وے سلام وقو سلام سلام ویلی ویشیق ان لا انقیل سلام سلام واخرو دواهم اخرې خبر راته به دای چې کله ختمي کې مجلسه ان الحمد لله رب العالمین لاحمدو دی الله چې پانو کې د مخلوقات لري اره زته به دنه کما اخرې مجلسونه او فدی او د نعمتونه به ان الحمد لله رب العالمین دی الله چې پانو د مخلوقاتو سورت التور غور ایتاسو چې الله تاسې زینه د راوستو 27 نمبر آیات سورت التور حوامیم سباونا ورستو سورت التور او پارا آیات نمبر 27 واقبلا بازهوم الا بازیت سالون م بژې بعض جنتیان په بعضو ته پوس به کې د یو بللهڅنګه حاله تهې دنیا کې قالو نوای به جنتیان بعضته ان کو نه قبلوفی عالینا مشقین بشه کومونږ پوخوا پهپلو پونون کې یریدون کې کور کې را سره غموشه د کمې غاال به باتپاره سره پهې را چار چاپ نه پراتو غمره سره۔ یا موږ په خوا په خلوتونو کې یاري دونکو د الله د عذاب نه کني بیانو نو د الله د عذاب نه یریګو او کبه بیانې ویړو دې خلکو بېمانه نه یریګو او هياده نو فمن کنه نفمن الله علينا وقانا عذاب السموم يروا خو الله په موږ دې لسانو کو لسانو کا الله په موږ باندې او وقانا عذاب سموم اوې ساتونو موږ د عذاب ګرم نه څخه عذاب نه وبښکړو د قرآن په وجا دا وله موږ د جهنم ذو نه وبښکړو ذاذکا ان كنا من قبلو ندعوهم او په خواشه دنیا کېم چې والی الله شراه مدد نه ندعوهم موږ بارا بل الله لغا موږ با دعوت ورکا او دال الله توحید دال الله کتاب نوغا چوکیا سرداو چې منګه د جهنم نو ساتلو خلقو بچي والی یا علي یا شیخ عبد القادر جیلانی یې غسنیم او فلانی رامدد شي روې ځاناده د بغدار شاهی میرانه مانې ولې لمن استاد منګي الله تعالی مدد شي خلقو بو نورو کتابونو چې والی منګ بل الله استاد کتابو توهیر چي والی انا كنا من قبل ند انه هو والبر الرحيم بېشکه دا الله او د احسان خان نو مېرمن د را سره کړیو چمن ته دا مصالحه خوګه شوړو مانګه الله د خپل کتاب سره جوخ کړیو دا غي وجه دا وا چې نن مونږه جنتونو ترلاسه نو اخر او داوام ان الحمدلله رب العالمین او ستفیف ورکی کول اللہ خلق دا کتل واسوړ خو له الله خلقو تا عذاب داسباد د دا قیامت کې بیا بار بار لا یرجون لقانا امید لید قیامت د طبیعت کپو تلواس ورو کوله الله خلقو تا عذاب او پشانت ضرور کولو دایتا بل خیره ده فیدی څنګه چې فیدا ضرور کوي او زرب فیدا مخلوق تر سهی دا رنگ یو لا الله عذاب ور تکلیف ور کوله د لخذ یله مجلوهم نو خامخا پرکړی شی بو دیتا اغانه تا دا عذاب دا خالا وذر عذاب نور کوما پشاند ضرور کوله د فیدی فیدی خور چلا رسول ما غذر عذاب نور کوما کلم اولت ر یا قتلوار سر کول الله خلقو تا عذاب استجالهم پشانت تلوار غختل دا دا دا او غختل زدهي بل خیر فیدا څنګه جزال د او دغس میولا او فیدی اول ر ودغا سې موله عذاب ورکولې خونه لکه ذیله مجلهم ذکر یا په تلاواته زنه دی عذاب غالي مکه انفال کې تیرشيږي انزل علينا حجافه امتل علينا حجاره سورتي شعراء کې چې د ازف اسقط علينا کسف من السماء څنګه چې عذاب غوالي او دغه سمول ورقولي یولقو له یې مجلهم پریدو من آکسان بیا اس بعد قیامت کې پریدو من آکسان چومند لري زپېشه دونکو نه پوسول کو شو پلوکي یا مون هګان په پریشان داس لوړم زشه بقره کې ویلو ونظرهم فی طغیانهم ويمدون فی بیاي سورت الانعام یو صلیسم کې بیاي سورت আরাف کې اخر کې یو داسلو نوم زده شو او زجر راته نه پینکار د قیامت کله شوږي انسان ته تقریب نشي وی منته خپل اړه یا پناستا یا په لاله پاره اله کي وی یا الله نو یا الله نو ار کله چریلو کوم دغه نه مصیبت داغه نو مره په مانده استمره همیشواله کوي دی ګرځي دی و یاکی تبوی گردی پا اخپل شرک و کفر بدملو بانی سرشی دا سیشی و یاکی تبوی انیو بلل منگل را پا طرف داغا مصیبتا چلی سیدلی حدتا بیا اخپل او بیراد بیا شوری واتا مکه چکه نیواری با ایمانا چې زکو خوشم دا با کم دا با کم دارنگی خیسته کریشی مشرکیونو تا آجت ایک مملکه ای اغا شرک و کفر بدملو تا خیسته کریمو و جو دنیا یا رب یا ور کئ تاکه الله کړي موږ پهړې پوګاسته ارکلا چاري ظلم او شرکو کو ظلم او شرکو کو چې شرک کله نو ماته با کړي دي ان عام قیمتي رشي او عارف کې وجات عمر سره هم راغلي وغه پیغمبر هغه بدلایلو او نه دې چې ایمان وړي دالنګي سزا ورکو مو قوم مجرمینو ته بیا ور ظلم تهصوله خلايفه دیوب الله کې د یو بل الله ځاله ځاله خپل خلیفه ګرځوم انی جام په دې وی الله ځاله خلیفہ ګان د خلک ګرځولې دغه معنا نه ده چې ځاله خلیفه ګرځاینو بیا خو د شرکه وجود پیدا کړ قرآن کې خلیفہ باندې الله ورکې زمما خلیفہ نشته تاسو ستاسو ګان د یو بل په دکی بیا ګرځول خو چې قرآن یې که کوم ش لیډر ونیغه پویګ نه بیا ګرځول موږ تاسو له د اللہ پاتکی دن کی دنیا کې مشران او کشران داغی پزیو ادری گی مشران او کشران ودرېږي گی باز دو حلاکت داغینا دی رپارا چه پوشو منگا لینا نزورا لینا علم ولی اللہ نپویی گیسا یا دی رپارا چه او گورو منگا سنگ گوری واللہ وعلم یا دی رپارا چه لینا علم چه کارکو من خلکو دا چه سرنگی عمل کوي تاسو و الدلیل و وحی بیاس باتی قیامان کله چې لستېجی په دې باندې آیاتو نظمونو واضح واضح کاره کارې لولا نو با کسان چې امید نه لري زمنګ د پېشه ما سر د ملاقات کولو اته به قران غیر اعز او بددل هو رولاد یو لستو کتاب غیر د دینه یا رب الکتاب ورته شروع وکړه بعد خلق قران باندې کای او مقصد نو کتابونه وی قران به ما صرف مرصده وی مطالبه وته نه هو نو هغه ټول د صرفو او د نحوی مواردګه د قران په کیسه یو هغه په کې نه اس یو یزما مضمون ماخ صرف او نه وړي ائته نناوا ائته به قران غیر هاذا رولا د یو لستو کتاب د غیر دینه بل کتاب بکراته شروع کته نا او بدلو یا خیر دا کتاب وایا بدلو بدلګا د مضمون د توحید لړ بل څه دی یاد دي و قرآن بل سنوي چې کومه خبره کې یا خبره بلې خبره خبر خونوکم اوایا ندي مناسب مالا چې بدل کوم دی قرآن لرا د مسلې لرا من تلقا قاعده تر په دغه پلزانم دا د پاکستان ترمیمات ما خوندي دې د پلزان لپاره کله یو ترمیم جوړ کړو کله بل او کله کل دا خود الله کتاب دې په دې کې ترمیم نشي راځي ورو تر, تر قیامت پورې څنګه چې دې په دغه حال بې ذتابینیم ذتابینیم مگر دا, دا, دا خبرې چې حکم کولی شو ماته او حکم د کمی خبرې کی انا ام کې تیرشی یو صلیچه اتابه ما او هی لا اله الا هو د دې مسلې وح دا مسله بیان کا یا وح کی انما انا بشر مثلکم یوحا الیا انما الهکم اله واحد ذې خبره وای شو دا ا یا وحی شوی دا یوسف کې بلاش یوسف اتمایا کې قل عزی سبیلو سبیلی ادو ال الله زبره بلم خلق دی کتاب تا ان بلته به نه راوالم باید زبره دی کتاب زخائر ته ونه پدې اجازه دراو افزه نور پر فلو پر فلو دیګه څه شی دی د ساري لیکچر ا لټرچر دی زیر ایگو ما قرآن تبخل آزی سبیلی ادوی لاللہ و انکا لتدعوهم الى سرات مستقیم و ان ادلو ما تحکم شویده لولن با قرآن زفب بالکتاب و یسل کتاب خداو دا قرآن سلو اني خافو بشک زیر ایگو ما کمانا فرمانیو گا دخبل رب دا عذاب دو رجلوه ګماده مسئله صحیح مخلوق ته اونر اصول بیان مې سېونه کو عذاب به میلاوي شي هوا پیغمبر تاکي خوښوي د الله نبي لوسته مادي کتابونو په تاسو پخوا خدای ګواړې کړه به لوسته مې وي اولبا په کېډوي تاسو نه الله په دې تکي وخت کې ما په تاسو کې چن کرونه مکه دینا آیتاسو لري کړه کانالې ګور سلوې قالزه په تاسو حکومتاو سماج کې کتاب لسته وي نه خوچاله ماتوي کتاب بیان کا بل لږ ویډیو سونه زیرو سومه خدایشته کې تکای و در باندې ویلې یو یا فلا تاک منګ سلیوونیه صان تر ما سپخي مو ما ذکره لګیاه به کې سس ثواب شپکه نه دا عام کتابه خدا خدا الله کتاب دی الله په خوشاليږي الله وی ویل سوال الله وی بیانه کا نځکه موږ دا بیانو پا زره د مخلوق کتاب دا غشيوي ما که څو مالت 15 زلم راکې 10 زلم راکې لکه باندې کتاب راغړوني پوره واینه و یو کتاب پرني به انتاک لیکچر وای یو پیریډ دوهاله بیا دې مزه کیه او هغه له فلکونو تنخوا ورکې اوسه که موږ مثال ته غرمې پوره او مازیګره پوره بل کتاب وای د دنیاي یاد یو بنده لو شاء او مات لو علیکم ولا اذرکم بی تاکی وقت رکڑو ما پا تاسو کې چند کلونا سلوی کالا ما ترکڑیو مخی دراتلو رو دی پیغمبر اینا او پای کې تاسو صادق و امین ما تاوی افلاتا کلو تاسو ولیا کنکان نالی سو, سو دیر, دیر زالی ممن او دیر خلک ما تا پا بدی نسبت تی یہ ما خود اچانت سے غوختی ندی چانت میں سے کنزن ندی کڑی دا استاد دا سرے او دا نو دا لګیا ما تا پسیب که دا قرآن من نلره کوم اسم بیانیش دا خواستاز دی خواستاز چې خوچه کلسو بوری دا قرآن بیانا تکراو برازیر ہو را دا بسلی کئی دا مسلی غلطی دا خبری غلطا را ہوا پیغمبر کم قصور ہو چه آقا بانی دا الزامو نلگی دا ساہر دے کازب دے شرید دے فسادی دے کاهن دے کافر دی مختلف مختلف فتفتوی باغی پیشکور دے وَمَن نَّزَّمُوا سُودَدَ چانا دَچانا چاږوري په لاته وروغه یانځ په دغه وروغه آیاتو نو دلاته یقینا شانداده ناکامۍ کې مجرمانه خو اخیری کټه ده چا دا د متقینانو ده مجرم چره ناکامۍږي اره ته اصل مقصد د صورت وَيَعْبُدُونَ مَن دُونَ اللَّهِ عبادت کوي بلې داخله بيد الله نه هغه متره ګاډان چزالم <سؤال> نشی لري کول د دېنه او نه فایدوصولی شیدای تا مالک د فایده او د نقصان څوک دی یا والله او دوی وای کو لون وای دی ها او لای شفاءونه الله دا کسان من شفارس کوي الله تا دا زما منګه شفارس الله سره کوي من دې ته وایو او دوی زما منګه شفاده صلیته کوي نو الله د دې فوج باندې من خبره مني کله دوی منځ دی کوي دیدی آبان امام رازی تفسیر کبیر کیلئے کلی دی آغاوی وَنَزِيرُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغالُ کسیر من الخلقِ بِتَعْزِيمِ قُبُورِ الْأَكَابِرِ عَلَىٰ اِتِقَادِ اَنَّهُمْ اِذَا عَزَمُوا قُبُورًا فَيَكُونُونَ شُفَعَوْ لَهُمْ اِنْدَ اللَّهُ وَإِذَا دِی زمانِ نَزِيرُ مثلًا فَدِ خلکو كِر امام راضی پوومه صدیکی وفاتته دوومه صدی عالم ده ادا سمه سد شوړو ده ها پنځله سما پهلسمه پنځله سما نږدې ده پهلسمه ته او دنن اتسوا کاله مکه وفاتته او هغه لیکلې چې د دې د دې نذیر زمنګ په زمانه کې موجود ده په دې کې د خلک روانه قبرونو لا او په بی بیرینو هو یدا ویزاد دایو وي دا خو امام راظیم وی لري داغه تفسير ګور دا تفسيري کبیر پدې جابان غلي کې و نذیرو فی هاذہ زمانه اشتغالو کسیو مل خلقی بتعظیمی قبور الاکابر علی انهم اذا عزمو قبورهم فیکونو شفعا لهم عند الله تعظیم کای اغه چا چا پیل شولې خزیو لوخ کولې ګټې لوخ کولې او مالګې سټی خورې سټی په دې یقینا شتیمنګ شفارس کوي الله تا اتس وکاله مخې وفات شویل هغه هم دا خبره کړې اوسما حالت روان دي زموږ نوړو قومونو کې هم په دې طریقې خلک روان دي پهون شي دا وي د دې مسله امام راضي نه و مسله راوخ کړه وا شيخ عبدالقادر د شپګه می سدایری شیخ عبدالقادر پانچ سو اکاس وفات تھے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلالی رحمہ اللہ فسنور اویاسفہ کسی لی کی اغوی یا فقیر الخلق یا مشرکم بیم احضر او خلق تا محتاجہ او شرک ان کیا دالا سرا برخدار جوڑا ان کیا دالا احضرو یا لے گا ایاتی موتو کلموتو وانتا علاما انفیها تبا پدې شرکیاتو کې ډوبړوانیو پدې کې بتاله مرګ راشي کله به پوچا پارکې د قبر کله به چا پیړې چولندې کې د اشا د باباجی او د ماماجي او د پیر پیرانو کله به ته سجده کې کله به تندې او پی لاسونه کولې پدې حالت کې به مختلای او فیدی بلټه هغه به شفاعت شانګړي الله سبحانه تقرب پاغه حاصله الله تا خو ګوریا ساتکه مردار شپدی یی خدا ما یفتحل الله لروحک بابو ولا ينذو الیہ الله وتا تا دروازه در رحمتونو کولا اونکی استارو برنځي او نو وګورې تا تا الله په نظر د رحمت ولنغوری دی انه غصبان علی کل مشریک زکه الله غصب هر یو مشرک تا یله مشرک چا ته بوته سجده کوي ان ا پیرانی پیر یو نقطه ویله دا شر دی ته وای مشرک مو تمد نالا غری چد اعتماد کو د نه بغیر په بل چا باندے پیر فقیر و علی ژوند دی مړي باندې چې زدد دا اعتماد دی تا په اعتماد اطمه کړه دا الله نه بغیر په بلچا نو دغه تاسو شرکو کوو اعتماد او توکل او باور وصا یقین په پچاساته الله باندې و توکل علی الله و ما په بلانی با بابا باندې ځان سپاره لید پو خو بچي سکارو سشی بچا کې خوبه امانتا نو کوم دی کې کې هو دربارونو سره اکثر به خلق بو ساره او جهان مې که خو دوه مړه دا به سوکړی کوړته وبد به ګیر د بابا نو سوخلانه کوي 하다 اته اعتماد والا ساتونکي والا بروسي والا نگہبانه والے سو ګرځوری مخلوقات دغه شرکو وروړو 하다 رنگه 하다 مختلفه طریقي او پدې خلک رواني ولا ويقولون هاولا یشفاون عند الله ته زمنګ شفاعت کي الله سبحانه جواب نه کړو آيا ته څنګه ته شفاعتيان غړې مالک د فېده او نقصان غړې و آیا آيا خبر او ي الله لا لا پاسو لا يعلمو چ الله پېنپوي برا او نخ کتا الله پېنپويږي کنه اې دا س يو شيبنني هي چې الله پېنپويږي آ دا س يو شش ته چ الله پې پوې نه دي الله پې پوې ځکه نه دي نو چې شتادنه نو پوهه په څنګه رااله دا کته ویلکه استاد دی لاس کې څه شي پند د رسول باید څنګه زم لاس کې پین نشته نو سر او سن بده کم دی نه پیدا شي سن او سن قوت وروسته ثابت کا اول زم ما په لاس کې پین ثابت کا شتادنه نو ټول وسن بده الله وي شتادنه په ځما څنګه راشي نه؟ چې وېره بیا په ځوې وي زمانا بغیر نور څوک مدرګارانه نشتا کوي نو ځبې پوي وي کیناد سندا د عدم نه ده چې نشتا وې نو ځکه کا پونم ذات یو نفکو نو چې ذاته نفکو سی پوت خو لا پریدا چې دا که یو دا که یې فدا نو ځان خو پریدا د سند موجود نه دی او ته خیر د سېو شپارص کې او دا کې واګه سن موجود نه دي چې د یو شی ذات نفیکي د صفاتو به خامخا نفیکي او ذات دي نشته الله ذات موجود دي صفات موجود دي ا موجود دي صفاتون موجود دي دلایل موجود دی ته چې وښته د مدرګار ذات ثابت دي صفاته هوه ک دلایل هو اې تو ني ارونی وې ک نه کله وې اې تو ما ته هو خا کاند ارونی مازه خلقل الذين من ماده خلقو خیاصی پیدا کړی منګه مواصفته وخایا کړ نو الله په زکه خبر پوېږي نه بارو ښکته چشته دی نه کوي نو الله و په خبر وي دا چه بیان سورۃ تراک امرازی ام تنبیونو سورۃ ترا دغورې تاسو التموی ام تنبیونو بمالایا علم آیات نمبر 33 اخر آیات ام تو نبیعونو قل سموهم نمونوالی دلی نمونوالی ورکن ام تو نبیعونو بمالا یعلمو فی الارد آیا خبروی زکا اکثر پزمکو کی نیولیو غا او سم زمکہ کے دین نسی بارا کوشش نکے زمکہ کے فلانے, فلانے دے فلانے دے فلانے دے فلانے دے ام تو نبیعونو آیا خبروی اللہ لہ لہ پاگمدر لا یعلمو چالا پی نپوی فی الارد پزمکہ کے کپازمکه کی مددگاران و علاوه په خبر وی چې شتذن نو خبر په ځکه نه دی او تزمه آسمان دروازه یالکه باز آسمانو کې مني لکه فرشتي وکم من ملکین په سماوات ذیم جواب سبحان پاک دی الله پاک دی مړدي صدا روانه دریم جواب وتعال اما شکون الوی دی دا څنګه چې شرکان کوي الله سبحانه وتعالى اما یا سیو الانام کی ترشو سلورم جواب نو خالق ما ټولګی او په یو کې د سننه دا, دا خبره وینه سننه نائبانو د نوح علی السلام pore نفختلور صد خلاف کو دا خلاف چې دا غلره خلک په یو کې دا او کړی ولولا کنیمت کنوی حکم مکه شوی تر په دروستانا پورس تووالید عذاب نخام مخه فساده بشوته د عذاب پاسه کیږي د پای کی خلاف کړي بیا اس باد رسالت اوس کړي رد د مشرکینو نوکو، او داغی جوابونه وکنه اوس وی دا خبره موږ ته چا بیان کړي د پیغمبر داغی د غړغا پیغمبر عالم الغیب نه دی پیغمبر ته دا خبره چا ویلی و الله او وای دی ولنه د دې په پیغمبر باندې دلیل د طرف راغله نن و انما الغيب لله بشکه غیب د الله نه الله صلی الله علیه و سلم دا جواب نه دی ولې نداجی په دبانې دلیل دا الله د طرف نه نو چې انما الغیب ویلی به چې انما انما الآیات عند الله موجز الله صلی الله علیه و سلم دا څه ونه جواب خدا په کارو ولې نداجی په یو آیه د نه نو انما الایات عند الله آیات نو موجز یخلال سبب نو اصل طلاله انما غیب الله بشکا غیب الله سبب دی یعنی معجزې ډول د غیب ون او غیب چا سبب الله سببې مسل نشته موجوده خو پرې دا معجزې خود غایبات ون دی دو غیب ون او د غیب علم الله تعالی ان ملغب از تاسو څخه زخایر والا وای زکه دا خبره چې ملغم ثابت تیم بیا او لیا بلکې او مومنانو لره اودل تعالی غیب بنکړې دے چالا للعلام للتخصیص دے ک علم د غیب له نو خاص الله تعالی پاره دے ماتم نشته فانت انتظار کوی به شک از انتظار کوون خو لا اوس زجر چې سو قیامت نه مینه الله کله چې اوسګوم خلکو ته مهرباني په دې مصیبت کې رسېدلی و ناګان دله مکرون چلول وی فی آیات نه په منلو د حکومتونو زمنګ کې چلول کې چته ته کله دلال پېښ کې یې دا د خلک نپويږي د یوازې د مدهې سبب دی نو نور مولایان چې د خبرې نه کوي نو ولې دا نپويږي یوازې دې کتابونو خود دې مسئلے بیان نه کوي نه یو قران با سکیږي یو قران د نور کتابونو نه چن ول لیکه اوایا الله وسلو بکرا الله زر سزا ورکوکي چل چل والتا چل ملکی کنه الله له سزا ورکوي بهشکه زمنګستا دې کې تاسو کوم تدبیر کوي چل جوړوي سلوړ بل دلیل اخري الله ذاته چې بوجي تاسو پوڅو دریا پهنو کې پوڅي روانې لانچونو کې گاړو کې بهري جا حتا تر دې کلا تاسو سوار شي اذا کوم تم کلا چي سوار شي تاسو پکښتو کې او روان شیدا کښته په دې باندې په باد موافق کم غوا کښته روانه ده بادم په هغه طرف باندې وی نو کښته پاسانه اسانه او په پړو په خداسه کړی وسوم بعده خلف په سیکلو شری نو چې تک کم غوا دې واه طرف هوا به نو پاسانه نو چې ته داسې دې هوا داسې نو تو وزور ورکه او واده راته مینو ګرانای بیا کنه کښته ایم دغه حالت دی وجد نبیهم بریین طیبته نا ما په ها د ټوله اقې په سېکلو باندې کتې خسکل وراسو را اډې را مزه کې سېکل وجد نبیهم بریین طیبته نو مشیالي نشکره دغه چې وزلاله وجد نبیهم بریین طیبته نا او سېکل به د موتبر سړي سره وجدنا بهم برين طيبتين ادرالې د کشته په دی باندې په باد موافق خوشاله شیدي بها پای باد باندې ولېکه خوشاله کشته باد برابر د چلیګي پاسانه نجات اریه نصې پوغه بهغه پوبو کې باندې غوندې واره وو خو جنټری دی پای رواني سولتولا ملاو شو نوراژی اریدا باد نه مخالف مخالف باد راشی او پجانب مخالفبان او راشدې لچپی در طرفنا نو چې چپی می می او بادم مخالفي نو کیشته دا حالات خراب شو کیشته ډکمي کله کا جنریټر مقر پری دي او چپی وی او هوا په بلغال لاش نو بیا بسکه وظنوا انه محیت به او خیالو کې اټه کم کسان پدې کیشته کی بیا بادبانوا انهم شبې شک دی چې دې اوحیت به ما دا ګیر دې شو دی پدې درې اپ کې یره اوس کشتهه اوټه طرف ته چریګم نه او چپې مراله چار چاپې نه چپی دی حلاکت راځي پدې باندې نو د څه کې داو الله چې وی الله تا مخلصین له دین چرامه کوي الله الله خالص کوونکی یا الله نو یا الله نو یا الله او باز مشرک پدا واقع بیا د دې زمانه مشرکان چاته چې وی ای پیر بابا ای پیر اغم مشرقین بیام خو پدا سے سخت تکالیف ہو کے پہچے گے چاہتا والی اللہ اکرمہ دا بجا حلوی چکلا حب شیطا تو چکلا مکہ فتح شوا اغا تا پتح ہو چو اس ماہ صاحبہ نپریلی زمان پلان خوڑی تکلیفو نا پیغمبر تور کریو صاحبو تا بجا نو آغا اجگر تا حب شیطا کیدوا سوارو شو کشته د دریاو سمندر منځ اور سه نو کشته ګمون جوړ کپړو بيدو شو نو د سګملګریو اغه ویاله کرام مدد کوي اغه الله چاسمانو نو کې دیو نو اکرما او توي غنورو اچه موږ نیولوي نه اغه د رحمت کوي او صلی الله تطیق کوي دا غوي چې په دې مساله خو مونږه ده مکفرې وو په پیغمبر د تیغته کو غا چې دلییسی زی موواڅک د الله مونږ چې نه لا او مناتته اوزا د ځمه کې دادي و نهپله کار نه کوې اوس سه الله چې دا مدر کېږ اسممانون کېغخوا چې کار نه کې په سخت و معله په کار نه دادي نوې په هواهڅک چې بیاته چغېوه په راحتتونو کوته بیا چغې صلوامه چې په سخته ک نه را مدر کېږيغ که کشت دوباره بیا پورې شوه. او زمکیت الالام نزبا د پیغمبر پلاس کلاس زم امان براؤنما او آغا سے ہو شو اراغے حفیظ ابنکسی لیکلی دی فتفسیر دو صورتی بنی اسرائیل وانی او مسلمان شو داغ زمانے کفار مشرکین و مخو حالت اے زمانے بابا انا رو رس اگفلانی ملانیا ادو اللہ دعو اللہ مغلسی لودین ام لای نن쨌نه امامه کې ویلوګونه ګاډي کې ما سره غواکې ناشو جن پی وړي پیرو بابا او ګر سپینې شو وا دا الله دا قبر پالق باندې ولاله ګر سپینې شو لا اوس په دې په دی په دې شيزه الله تعالی کوم او کوز بابا ته आवाज کوم چې غي علم دی اوسم غریبانان په دې کې دروان دي دنیا نه او وای په دې کاس او که اوائی دی که منگ دی خلاس کنو دی مصیبت نانو خا مخاشو منگ تابدار صورت اعنام کیون بیلو ان انجاتنا حالا نونن نا من الشاکیرین ارکرا چه خلاس که دیر رو چه تا ناگان فساد کې بزمکه که بیا فسادو نشورو کنو بغیر لاک بغیر دو توحید نا بغیر دو قرآن نا بیاد دو قرآن نبل کتاب رالی بیا د توحید نه نور خبری که د شرکیاتو اے خلکو بشک سزاد ذاتي ساسو فنفسن ستا سدا پتہ سکت جندو دنیا بیا خاص ماده د دوا پس کدو ساسو لري بیاس بعده قیامت کې تفریان خبر ورکوم تاسو له پاکانوږي تاسو کو دنیا کې یو ځل خبرو خبروم داس وداسه خود نه پرې زم او تزهید مین دنیا د دنیا نه مین ختمه او توجه اخر طرف ته یقینا صفته جندو دنیا پس بعد زوال دنیا سره پښان دوبوله چرواورونو د رده برنه فقط د طبيعې نبات الارض نو ګډ ورشي په دی باندې هغه بوټي د زمکه نه بعد شنکې د زمکه دغه سنا شخري او زناور حتی تر دې چې کلا واغلی زمکه زخروفه زخروفه از زیور پن خاص په لو وزي او خيسته شي د زمکه نو ګومانو کې مالکان د فصل خيسته فصل تیار شي بوټي مزيدار د نوبره ورشی نو ګمانو کې مالکاند دې چې به شګه دې قادر دی په دې فصل کټ کوله باندې نو راشي هغه فصل ته امرونه زما عذاب سلې پداشو په بلې والی باو بلې والی یا پی, راشی. پوشی. پی, راشی لکا گلے پی راشی. نو رازابو نو راشي پوش ها نو رازابو نو پراشي لکه ګلې نو ګلې سره بیا په لاس سم سن راځي ښا نو باغ فلاستاجي نو بيغانم پغانبو گډي شو و چاو ته زاريب نو وسوريبم اثرې بولودي ها کئ کې يوزي وي پرات دي يوهه کې بلځه پروته راغون وي په پاسه کټره را خوشي کي را خسته سم سور باغي او بار اوسه تي الله والي ليلند شپي ياده نو ګرځم هغه فصل لرا حسیدن دلدل زره زره فدا ختم کما گویا کې تبي وينو په گویا که تبوی نو موجود شوی لم تغنا گویا که تبوی نو موجود دا فصل بلمس بیگا څنګه د فصل ته گورا دا بیانو مندلائل داس خوم دا پارا چاگا سوچ کئی فصل خیستا پاغه گلے یا فترائشی اور سب سوچ نوجوان دی پا نوکره دی پلا رو موری پا تمریب چپه سی بګټی کې خیری یو پاږې به کوړو واده بنګله جوړو واده بوله کومه بچو ته جاري تنخابوالم تنخا می واغسیدہ آداب او کورتیو شم په دې کې پیداز یو پرد راشي لکه څنګه چې په لزار سلیم ګي یا صفاتي شي دنیا دغه حالت نه دی مثال څنګه لګي دې سره یو سړی په دې ډټو باندې خای ناګه شپه ته کوټری نو هغه پوسکوټر باندې ماشوم کینولو چې بچیا ته دesکوټر ها باندې لګو نه انتظار وکم ماشوم دي او د جومات کې دمو څوم بیا روزه مې بیا بزو ا ماشوم خپیا بل دي ګریجر دا په زال به بوتون او په زاد لا وادم نو هغه څنګه غږ سره لغوا مون سره هم څه هغه هغه مقرره وا هغه به شيدان شو اومښوم دا اساس کوټره باندې لاس خیزی در یا بابا یا بابا یا بابا یا بابا اوس وقته لا نه جدا شوې لګ وقته پون دنیا حالتون نه دی ایز سریف پتاي اندازي راغه بزاس یو کارو کو جدا س کوم دنیا په یا وګټي یاد امیدونه نه پتا نشته چات ما تاسو په لازم ما خام ته رسیدم کو نه رسید بته نشته چې ز سوابت اعظم جو سوابت به وو غو ای د دنیا داس یو بیوفاسیز ده دا د ګین ټیم چا د نه ورکی او موږ پی اغا اخر تباہ کړ په دې چې دا بیوفاده پته نه لګي او موږ په ځان اخر تباہ, و برباد قبرن پی تباہ او برباد کړ قبرن په تباہ کړ او چې داږي پته ملګي نعمتونه مدي خوشالیاں مدي راحتونه مدي نو دا ځان الله لنګه اخرسته کې ځاله کړ تکلیفونه تیر کا مصیبتونه تیر کا مالونه ولګوام جان ولګوا قربانيان او کاشپي روزي په ځان یو کا چې هغه مقام الله خستکی ولکه امتيان کې سي امتیان امتيان د خلکو ورګي کنه سوي د کمشنر دا ها کم دو استند یو کا سلام ما ویجي بس چې رټو کې بیا ما سره زمين سبا په پردې ها تقریبا دګديده جه مشپي وي زبر اپام سي زم ما بار بار کلوي خو دې بلګيا او د مقر کتابونو پراته وته او نری نری اواغه څنګه یادې او دومره خسته کتاب دی मजा او خوندې پدې اواغه تیارېمګي انتیانوم ورګي وا پیلم شي او دا خو د چويو او زدادې که پاسه وروره چې عمل له وکایې کې پلکې دن نشتا او به ټول ملګرا آسې بس چې څا سره پیسې دیلې هغه اون شو بیا گردنو نو بل امسه دیو جنا وکم من ها صحیح مات من غیر علتین و کم من علیل عاشا حیل من الدور دیر بیماران دیر بیماران د دې وخته پوره او دیر صحیح سلامت ها اغه مخې سبب لې داد الله خو حدا نو و کم من ز و کم من عروس زينوا لزوجها وقد قبضت ارواح و قد قبضت وا هم د تلکې نې د خپلو خاون داړو د پاارهښسته شوي او په خاونې داسې د مر فیصله شوي اکسټونه شي هغه نوی جلې د پاتې شوی داې سطتنقللوکل من انی یا په یک د لوکر دی داداررن بدارې که م به د کووروالی او تاه بدلې یو بل کور در کې تبي ها وطن نقلوا وتدركوا ما غنيت به زمانا وتنقلوا من غناك الى افتقاركم پریبد تا چې مڅوی مالدار چې په دې دنیا کې بده نه پادشي مال او دولت او نو دي وزارتونه دغه څه بده نه پادشي او اولار بشری دې غریبای نه د مالدارین غریبای کور کې وپریول اذن داخلو 엘아رج کي ایمرجنسی ولګي د اځمن کا پرشنل مشروم ورس ته شي بیا یو راغه پدین متبر سره ها ایم پی او ایم نی بو سبو هغه خپل زیو زماز 20 ش زماز و زماز خپل زیو ز کاله 20 ش شاته هم په دې کې ادو چو غنه ارح شاده حالت شغه تزلزل هغه تصنح کار دی به د چینه ها یوم یفر المرء من غداس حالته نو دنیا کې ولیدو غورو چالتہ بس کیغه ها اماګر سی ذکر دی نو والله یذو الادار سناما هغه الله را غار خل کو د سنامت یا جنت ته چدا شوه و یا دی لارخه چاله چکوږي په تره عبد الله علی نبی باندي الله دې سب غور کی هغه خلق له ډیر ګران کار دی لذینا سنحسنا وزیاذ یو کو نه پکې ووملی و شو ډیر کار دی و جنازه یو کو نو ډیر ګران کار دی الله دې او ته لذین حسن وحسن وزیادا دا په رضا کسانو شاغنی کی وکړه اغه د جنت ته وزیادا او ذاتو دینه ددار د الله جنت به مور کوم خپل ملاقات به مولا ور کوم او بل لچی مخونو دایته توڑواله نذلت دا کسان خووندان د جنت دی وی په دې کې امیشا هغه کسان د په دې دې ده په او پرد شي غایته جللت نه بووی دل راه تر ودا الله نه صبح کې گویا کې تبه پټکړې شوی نه مخونو دا غي گویا کې تبه دا غي مخونه دا ستک ټوړبې لکه ته د تورې شپی یمې سوتا مخ ته چاچو دا ټوله خپل چاو ته واچې مخته که ته امنه ال مسلمه په شادې وي سي د شپې تیارو دا کسان خوندان نور دا تک ټوړ مخونه دا سي بېمانو چایدار چې ظلمونه کړی او ذاتي خړې غاوندان د دوی په دې کې می شاه اسباده قیامت پاور چې راپورته وګم موږ ټول قیامت کې بیا به وای تا کومو مکانو کو درېږي په خلځینو تا سو ساو سو چې تاسو شریکان کړو پس ای الله لجو دایو راو موږ دایته مینس کې وای به شرکالای برخدا دایې چما سره کم برخدا جون نوې تاسو مونږ ته عبادت کوونکی نووله دې خو عبادت کړو نوې تاسو بلونکي منګلاره زمنګ پوینه ما خو ته نه ویلو چې زما ته سجده وکا زما په نوم ما نښته شکرانې ورکا ما خو نه ویل ته خپل کړی دی به یمانه اه فاکا فاب الله نکافی ذ الله غوا زما تاسو منس کې ان كنا چ او مونگا ان مخفف مسقل یقینا اومنګا د بلن استادونه د نظر یاد او شکرانو استادونه لغافلین د نه خبرونه مونږره جیمه او استاد پونوم ډیر چینی چيلي او ګډان لال کړو میاش کوم یو دګ پګه او استاد پونوم باندې الله به مونږو استادو آرامت شنه هغه نه کان بندي ګاندوي نه خبر او نه خبره وینې او سوره اعقاب کې برداشت وه ومن غافلونو نه خبر دي د غافلین نه خبره هنالکه په دا موقام کې خبردار بشي هر یو نفس پاچ د سکړي خبردار بشي بیا چې تاسو کړیو دنیا کې دازي خلک دی لوزوړو نقصاونو ظلمونو دي کلیو خلک د تباہ و برباد کړي او به خبر بشي او واپس به کې شي الله تعالی چې مدرګه دا یو رښتیا او رکو بشي رده دا چې جوړ کړیو د الله سره قل مير زکو کوم من السماي ولن اوه يا پیغمبره ولذلایل اقلیاب سو دے زکه بدل کی تاسو ته بڑا او دا کتن ام یملک سموال افسار او سو دے چې مالک بشي د غوغونو دستور گو مالک د غوغونو مالک د قانون د لندو بشوکه او سو دے چوپاسی ژوندے د منلا سوک باسی مله د ژوندینا مخه موږ مانې کړی وی موحد مشرک نه مشرک موحد نه او سو تدبیر کید کارونو نو نو دی نوایب زر دی چې وایب دی الله د دې ټولو صفاتونو مالک دی یا الله هم منی مانی افلا افلات تكون تاسو ولی ا نه ییږي د الله نه الله نه ویږي د ظالما فذالکوم الله و ربکوم الله دغه صفاتونو ول الله رب دې دې سیا الله دې رشتې ل ذات ما غته ولی پد سیا او چغه نه وي اما ذا باز الحق لذلال لنشت دې یا صدی فمازاد رو صدی بعد الحق پس پر را مدر کولو تا حق نام پس پر را مدر کولو حق الله حق قرآن پس پر بیان دا قرآن نام چه پہ قرآن بیان مخصر الا زلال مگر گمراه صدی پس پر را مدر کولو تا اللہ مگر گمراه چه اللہ دی پر خود خوب گمراہ اشواکنا چه قرآن دی پر خود خوب گمراہ اشواکنا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ یا فَمَعَذَا بَادَ الْحَقَ سَرِی پَس ده بیان ده توحید نا چه مخیوشو مگر گمراهی چه ده توحید بیان ده پریو خودو خود گمراه شوی نو کم خواب حالو لے شوی ده حق نباطل تا کذالکا لے ذالکا ده ده اعراض ده توحید دو وجه نا ثابت سه حکم در حفظ پاکسانو چه نا فرمانی کرے دا حکم پی ثابت و یا پیغمبر حل من شرکایکم اشته ده برخدار او زجر زج مشرک تا قلوه حل من شرکایکم اشته ده برخدار او استادونه اشته ده برخدار او استادونه اوکه یبدو چې پیدا کوي مخلوق لره سوچتا چې مخلوق به پیدا کیداسوک مدرګا دانو کیستا بیا به واپس کیدای نه پس مخلوق لره پیدا به کیو بیا به واپس کی نده بغنن شي وا يا الله يبدو الغضا سگ نشته وړه ودریږي صلاه چبکی چغه که الله يبدو الخلق دا مشکيت للخصم دلیل لها و خاصه پیدا کوي مغلوق لره به واپس کوي مغلوق لره لکه مغاوله له شیطان سو وا اشته دبر خدارو ساسو یا يهدي للحق چا با بيانو کید حق دا سوکشته چاغبلار سمج کی بیان دا حق دار تا دیغله کی یو مغل هکېغه وای الله یا ذال حق بیان کې دا حق ا یادی دی ااسو کچھ توفیق وود کی پترب دا دا دی لایق دی ایوب تمام شداغتا به داروک شی ام الله یهد یا رسول چاغلارنه خې لا یهد لا نخا الا یودا مگر چخود رشی وغه تلار نفسري تاسو را سرنګي په صدقه وی تاسو چاغه ته پخپل لاړو دلاره شوې دا ناغه ببل ته سلاړوخه پخپلا بلتا دلاره محتاج دي ناغه یو لون دي هغه زماستا محتاج دي دلاره جماعت لارو خیا زن پويګما او هغه او خلک پغه په سروان دي نو چون لون په ست څنګه زه خپل د بل دلاره محتاج دي الله وین تاسو مو چې تاسو دي آیا ته خپل لار معلومه نه ده ما او تعالی خود دې ده نو چې یو کس ته خپل لار معلومه نه وي او ته وې ما تعالی رو غیا خلوند ته وې ما او په پداسې پای معلومه نه ده نو او تابین دي او ما یې ته وبسم تابین دي زیاتره خلکو الا ذن مغر ذغمان تابین دي ان نهنا بې شکر ګمان لا یګوله هقی ش فی شروع کو په مقابله یقین کې حق یقین شي ان نظرېې شله لیمون پوه د پای یفاون چ وَمَا کَانَ په الْقُرْآنُ حاضل قرورآو نه دی داقرورآن افته جوړ کري شو حکم دا لا نه دا د ځه جوور نه دی ولاکن تذق لې بین دی لیکن داقرآان تصدیق دا کتابو چې مکره د نه تفسیل کتاب اوحت او حد حدو دو حکم د الله کتاب حکم د الله چې شک نشته دا د الله حکمونه دي قران د الله حکمونه دي د الله زت ترمن داغله لا به شک نشته دي په دې کې تر طالبات تر د مخلوقات نا ام يقولون افترا هو بلکې وعده کافر جول کړی د الله پیغمبر دزا نو آيا فتو رات او کې په یو صورت پېښان دي زه چې د ځان نه جوړه دهغه چې یو صورت راوله کنه پېش کا موږ فاتو بسورتين ورويو صورت پسند دي په دلیل کې په خدای ته د خلنو مدرګا روانو موږ جوابو په سورته بقره کې کړي یوغه وله وروغله اا 3025 ورځې بيد الله له کې تاسوريشتني بلکې د نسبت د ډړو کړي هغه قران ته لم جحیتو چته تنه دا کړي پوه نه دا حاصله کړي په مقصد ده دي بعلمي په پوهه ده پوه او ته نشته او تغزب کوي زالمه اوو خوځدک مې وې او جنوالې اوکا قران ته معلوم نه دي او ته را مدد کیږي او پويږي کم دې کیدی وي نو حالاده نه راغلي ده تا تویل انجام ده دي انکار انجام دی راغلي نه ذکر د ایداوت دا رنګي دروغ کسانو چې مخه را دینو 500 ګل سرنګي ش انجام دي زالمهانو او باځ دې دا اسوږي چې یقین کیږي په دې قران او باځه اسوږي چې ماند وروړي په قران راځا ده خپوی فساد یان باندې تسلی پیغمبر تاو کده نسبته د ورو کې تا تا فقرو آیا ما ته پاره ویناز ما عمل الله تاسو پاره سزا ده عمل تاسو را تاسو جداه دانا جزکم عملکم چ عمل د قران ده وانا بریو مما تعملون تاسو چې کوم کوي نور نه شرک دے اوزو بے زار ما داغنا چې تاسو کوم عمل کوئ شرک دي چې تاسو کوم شرک اوځدنه جدای مازه ما کار دا عمل د قران دیو بعضی دیناسو دي چې وګب دی لیکتا ته ابان تاسو مې ثم ات بوار کن ته خبره ولکان لوپ مان د اذا کله شدي د اکل د کان نو نفس په ور ډول حکا نکیږي او بعضی اسودی چ ګوري بتاتا په نفس کتلم رو رکان نکیږي آیت بالا سم کلو نتا کله چيغه نيوني نی اخلبا نشي بشك الله ذاته نه کي پخلقو پزره لکن خلکو پخل ذات ذاتي گي دي گناونو په وجام بیاس باد قیامت کي پا اور چراپورتو بگري خلکو لنټول نو شي به دا خلک قال لم يلبسوا گویا کتب يودي وخ نوتر کله الله ساتھ من نار ينار مغريو صادرزنا دا ټولې دو دنیا مزيبو تداسي خادشي نه ی ګړ یو ساته یوګته تععرفونه پجنې بې پخل من کې یو بل ل تاقیې توانیا کسان کلوي سا من النار کل لم ي بوم الله عاشتن اوضوا کلله ب الله ی کلله ب الله عشره یو لسه ساار بګ کل یو ګته دا ټول د دنیا مزيب او تداسه کارشي لکه په شان د یوی ګنت یوه ګنتاره تا کې توانږي اردو دا کسان بې بخوزګاری د ترغه ویلي پایا په ملاکات د الله او د لار مندونکو یا به خو موږ تاسو په عذاب شوادې کوم دې صدا او نه توفای ینک یا وفات کوم تاسو ته لا یا به تاسو جون تاسو خو پیغمبر جستا مقابله کړل دا یا به تاسو دنیا نبوزم او پس به هغه مخ خلقو تا خلاص ماده دې دې دراتو دهيم به الله خبردار دي الله <سؤال> خبر دي ها ثم فمانذ وو والله والله شهيد خبردار دي پاسبان چې دی کوي الله په هر کار پاسبان خبر دي او د په راز یو موري او سوري او وسه حاضرې کله چې راشي نټاغه کله راشي رسول او پیغمبر ستاده دي نو فیصله وکړي دایتر میزا بالقسبین <سؤال> صاحب په دې بجاته اونګې شي او آی د خلبه دا وادای ان کنتم صادقین که تاسو لريشتریو آیا نه په تدسرف د پیغمبر نه لا عمل کل لنفسه زو او ولا نفا واک نلرم د فاراد خپل زاند زبن له رو کولونه د فدی نو سونو مگر اچوغه شي د الله نوغه کوي فیدا نو نقصان سوره اعراف یوسن اتات یا کیمدا ستیر شي لا عمل کل لنفسه زو او ولا نفا ما الله ماشاءالله لكل امه نجل د پادار یوه امه یو نه تر تباینه کله چې راشینه تراینه مرګ دا د امه یو نه تر چې کله نه ته مقرره شي کله اق قزیدو بدی الله را او صاحبو د نو با شي وړه اس د کم دې لراوه سئ ده او پدغه ځکه کې وردل له کپاغه جمعه دا نتیچه مقرره یې غا لكل امه نجل د پادار یوه امه یو نه او پاږزه کی هویو باباسپتال ته راغې ها اغه پای کیو وایس وای زو یو ګلش شته به وو چې په اوشکې راځم بیا خل ټول پړاتو زپه ټک ټاپ الله چې بچکیګنه اهل کل اومه دی نه جل کلچلاجې نه تداه د مرګ نه باور سکی یو سات او نممکی یې راګر دی ځای لنه متره دا خبره سره دا نه ته مقررو الله وي او خبر دا خبرو متاسو کرا جید او سعزاب دا اللہ دشپی یاد رزی نو ما زا یستاجلو منو المجرمون دو مانی دی ما زا کمیو قسم د عذاب ایو عذابن کمیو عذاب تلوار کئی منو پاقی عذاب بانده مجرمان زان لگواری کمیو عذاب تلوار ایو عذابن یستاجلو المجرمون لئن كوسهم من حاز العذاب مجرمان دا دا زاننو کم یو عذاب تنوارو کای مجرمانو د پړه د خلوزانونو په دې عذاب باندې الله وی مجرمه ته چې وی عذاب نو تک کم یو قسم زال د عذاب غوالي او تنوار کې ولعذاب كلهم مقرون زماخ عذاب یو بد ده کم عذاب غوالي تنوار کې حلال کې هر قسم عذاب زما نه کار نه ده کم یو قسم غوالي یو مانزه یا قولا ریتوم خبر خو خبروم تاسو کراجی تاسو عبد الله د شپې یاد راځي مازا یستاجلو منهم مجرمون مازا یستاجلو المجرمون کم یوحی لذا چې تلوار کې مجرمان منو پاغه حیلی باندي د عذابنا تب کم یو له استعمال کې جزان به بچ کی زما دا عذابنا هله استعمالو شي تب کم یو چالو کی چاغه چل بهو کی او زمزاد اعظم نماز خلاص کی نه نه چل کول شي او نو زمزاد عذاب اسان دي اعظم مم اريو ګران دي سخ نو کميو عذاب غوړي او کمیو یو هيله بهو کی چې دوی مال او تلوار باندې عذاب غوړي آیا سومه پز دینه خلچ واقي عذاب تاسو به ایمان نوړي پدې اوس ایمان وړي شي اوس ایمان نوړي او تا کې وې تاسو په تلوار کول تا سه وې موږ او عذاب به به ویلې شي ځانمان او تاسو کې عذاب زمي شو دي حالتونه سزا نشي درکولې تاسو ته مگر دا مجد تاسو کو دنیا کې دا اتنزل اسباد قیامت کې ويستم بيونه کا حق نو پتلوا تپوش آیا رشتيالې دا قیامت قولو ويا پیغمبر اي نعم او رب زمان دی پک پل قسمی دا قیامت دی رشتی ها دری زایا اللہ قسم کرنے دی پراف دو دا قیامت بانے ومان تم اونی تازو خلاصی دن کی دا اللہ نا چیزا اللہ نزان خلاص کې والوان نلی کل نفسن کشیر تشیدی پراد آریا ومان چو زنو میں کریا چو پس مکا کیری او دی فیدیو اور کیزا خلاصو نو ما تو قبلا قبل بنی شداغنا قبل دینی شروع را او پټه به کې پیمانته هغه خپل کفر کله چې ویني یا زه او قضوی به نن به قسطه حفيصنبو کله شي د خلقو تمه ده په انصاف او هملا د انصاف فیصله وا الله کوي مخلوق انصاف ډېر کم کوي ها او په دې بځته اون کې الله خلقو خبردار وایې کله اعلان ووري خلکلې شي سیلاندي الله وي الله خله وازه کوي خبر شي څنګه چې الله صد خلقو لاویږي نو اعلان کا الله خبر شي ان لله ما في السماوات والارض بيشکه خال الله ليرتا داسره چ پاسمون نظم کو کیري الله خبر شي خلق ان وعد الله حق بيشکه وعد الله دريا شکه يوم القيامه رازي ولکن اكثرهم لا يعلمون لكن زاده خلقو نه پوي نه دي نه پويږي نو وذا الله ژوندۍ کول غوې می تهمل کول کئ مرګ او ژوند هغه په اختیار کړی ویلې ترجعون او خاصه غتب تاسو واپس کولای شئ واخرو دوان حمد